Oh okay. Este é o som super brasileiro do percussionista, compositor e cantor Ayrton Moreira, um dos poucos brasileiros que tem uma carreira musical solidamente estabelecida no exterior. Casado com Flora Puri e vivendo há cerca de 20 anos na Califórnia, Estados Unidos, Ayrton passa de vez em quando aqui por Londres para fazer um show, lançar um disco, mostrar, enfim, o seu som. Aqui no estúdio com vocês, Paula Dipp e Ricardo Chagas. E hoje nós vamos falar da música e da carreira de Ayrton Moreira. <música> Ayrton Moreira esteve em Londres em maio apresentando-se no Hammersmith Odeon com a orquestra do Papa do Jazz norte-americano Gil Evans. A reportagem da BBC esteve no concerto e conversou com o Ayrton. Primeiro, ele falou de suas novas experiências e de uma novidade que ele e a Flora estão preparando recentemente para o Brasil. Quando a gente não para de tocar, quando a gente está sempre criando, é sempre uma experiência nova pra gente e pra todo mundo, né, pras pessoas que ouvem. E nós continuamos trabalhando, fazendo a mesma coisa. Tô, saímos de tocar por duas semanas, voltamos pra casa por uma semana, vamos de novo por três semanas, voltamos, acabamos de tocar no Canadá. E, aliás, eu tenho um negócio, uma experiência nova, na realidade, a gente está fazendo um disco pro Brasil, pra, pra uma companhia brasileira lá agora, que vai ser lançado no Brasil vai ser o nosso primeiro disco brasileiro juntos. que Brasileiro mesmo, que é um produto especial assim o Brasil, legal, que vai ser lançado lá. Ayrton falou sobre a atual fase de gravação e a data de lançamento do disco no Brasil. Em seguida, deu um belo depoimento sobre a música brasileira ao repórter Guilherme de Carvalho, colaborador aqui da BBC. Está para ser lançado no fim de julho, no fim de julho, por aí. Como que chama o disco? Eu não sei ainda, não sei. Que a gente tá quando chegar de volta lá, eu, só... eu vim à Itália dessa vez, uh, antes de vir aqui em Londres, que eu fui fazer um seminários né numa escola de música que tem lá, para percussionistas. Então passei uma semana lá, toquei um concerto lá e depois vim aqui pra tocar com o Guil. Quando eu voltar para Santa Bárbara, Califórnia, onde eu... onde eu moro, né? Santa Bárbara. Aí a gente vai, aí que a gente vai terminar o disco. Então, eu não sabe como é que vai chamar o disco ainda. Aí você tá, tá falando na Itália, você tem um senhor prestígio no, nos Estados Unidos e também aqui você tá com um prestígio muito bom. Você tem outros públicos também fora os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Bom, é a Europa toda, né? Todo lugar que a gente toca, o pessoal gosta muito da música da gente, porque a música da gente é positiva em primeiro lugar e não é a música que chateia você que você fica sentado assim pensando será que eu gosto mesmo desse show não. É uma música que mexe com as pessoas, né? uma música que que anima as pessoas, quase que é uma música quase curativa, entendeu? E então, por exemplo, a gente a gente tem público no Japão, na, na Austrália, nos Estados Unidos e Europa e Porto Rico, onde a gente já tocou e no México, só na América do Sul mesmo e Central e tal que a gente Não, nós não nos apresentamos ainda e no Brasil inclusive a gente tem um público bom agora, sabe? Inclusive eles tem um vídeo da gente, do, do, a última vez a gente foi ao Brasil, que a gente tocou, tem um vídeo que foi feito no Canecão e tal, que foi lançado pela Manchete. E é um bom um vídeo né que vai para casa do pessoal. <música> Duru du uh, Somebody help me find it Essa música, Move It On Up, composta por Ayrton Moreira, faz parte do seu disco mais recente com Flora Puri, chamado Humble People, ou em português, Gente Humilde. Trata-se de um reggae, uma influência super forte da música contemporânea, um ritmo quente e sensual vindo da Jamaica. Mas a experiência musical de Ayrton Moreira lhe diz que a música brasileira, assim como o reggae, sempre foi uma forte influência para os outros músicos do cenário internacional. Eu acho que a música brasileira sempre influenciou a música nacional, desde, desde Vila Lobos, né? E depois, eles quando eles exportaram aquela aquelas músicas... Brasil, barababa, a cortina do passar... Aquele cenário de sempre... E o pessoal, você sabe que a música brasileira, a música popular brasileira, é uma das músicas mais ricas do mundo. Música popular. é Na realidade, eu acho que a música brasileira é a música popular mais rica do mundo. Então, é claro, você o cara que mora fora e, e que nunca ouviu aquele tipo de harmonia, aquele ritmo e tal, eles é, se influenciam si mesmo. E gostam, né? Eles é, sempre gostam da nossa música, eu acho. Hoje, Depois de cerca de 20 anos fora do Brasil, vivendo em Santa Bárbara, na Califórnia, Ayrton já gravou mais de uma dezena de LPs, que infelizmente para o brasileiro nem sempre foram editados no Brasil. Eu tenho 14 discos que foram lançados no mundo inteiro e infelizmente só dois dos 14 foram lançados assim, vamos dizer, foram lançados muito devagar assim lá no Brasil, sabe? Isso aí já faz anos. E agora, claro, tem 14 discos, meus 15 na, na realidade, 14 sozinhos e agora tem mais dois com a Flora. E estão rodando aí no mundo inteiro, né? Dia que eu vim de casa, gerando a beira de rio. O no pensamento as asas, pra cumprir o meu desafio. Meu pensamento rodou. Cortando do alvo esse trem, andando bem Acho que é mais de 100 cem De Maceió aqui, parece a mim O que eu não aceite Fojo as com as Tá aí, a linda voz de Flora Puri E o som de Ayrton Moreira Dois músicos brasileiros que se lançaram pelo mundo E se deram muito bem, e deram muito bem. Andando bem Acho que é mais de cem De Maceió aqui, parece a un um dia ainda só cantor Faz um ano que eu te disse brincando Eu fui pensar no meu amor Agora tão aqui quase chorando No um dia que eu vim de casa Terram da beira de mim